Kapitel 12 Et utsangen Jehovas ord angående Israel, lyder Jehovas utsangen, han som spenner ut himmelene og legger jordens grunnvoll og former menneskets sånn i hans indre. Se, jeg gjør Jerusalem til en skål som får alle folkene runt omkring til å rave. Også mot juda skal han komme til å være under beleiringen, en dag mot Jerusalem og det skal skje på den dagen at jeg skal gjøre Jerusalem til en byrdefull stein for alle folkene. Alle som løfter på den skal i sannhet skrape seg stygt opp, og mot henne skal visselig alle jordens nasjoner være samlet. På den dagen, lyder Jehovas utsagn, skal jeg slå hver hest med forvirring, og den srytter med vannvidd. Over Judas hus skal jeg åpne mine øyne, og enhver hest blant folkene skal jeg slå med blindhet.» og Judas Scheiker skal sannelig sige sitt hjerte «Jerusalems innbygger er en styrke for mig ved herstyrkenes Jehova, deres Gud». På den dagen skal jeg gjøre Judas Scheiker like et illbekken bland trærne, og like en brennende fakkel i en skår med nyskåret korn, og de skal fortære alle folkene rundt omkring, til høyre og til venstre, og Jerusalem skal igjen være bebodd på sitt eget sted i Jerusalem» og Jehova skal visselig frelse Judas telt først, for at ikke Davids hus, skjønnhet og Jerusalems innbyggeres skjønnhet skal bli for stor over Juda. På den dagen skal Jehova være et forsvar rundt Jerusalems innbyggere, og den som snubler blant dem skal på den dagen bli som David, og Davids hus som Gud, som Jehovas engel foran dem. Og det skal skje på den dagen at jeg skal søke en anledning til å tilintetgjøre alle de nationer som kommer mot Jerusalem. «Og jeg vil utdøse over Davids hus og over Jerusalems innbyggere, velvilligens og de inntrengende bønners ånd, og de skal i sannhet se hen til ham som de har gjennomboret, og de skal i sannhet holde klage over ham, som klagen over en eneste sønn. Og det skal være bitter vedklage over ham, som bitter vedklage over den førsteføtte sønn. På den dagen skal klagen i Jerusalem være stor, som klagen i Hadadrimmon på Megiddos dalslette. Og landet skal visselig holde klage, hver slekt for seg. Davids hus slekt for seg og deres kvinner for seg. Natans hus slekt for seg og deres kvinner for seg. Levis hus slekt for seg og deres kvinner for seg. Skimitene slekt for seg og deres kvinner for seg. Alle slekter som er tilbake. var slekt for seg og deres kvinner for seg.